Vad heter du? Jag heter Emma. Och du? Jag heter Annika. Vad heter du? Jessica. Och du? Li Wei. Varifrån kommer du? Jag kommer från Sverige. Jag heter Li Wei och jag är från Kina. Jag läser svenska på Beijings universitet för främmande språk. Jag talar kinesiska, engelska och lite svenska.